كلاما فصا ولسانا ذاكرا وفطاء يداه وحسن الكتاب اهتمام الله اكبر ولله الحمد في السماوات وفي الارض رب السماوات ورب الارض رب العالمين الله ولك الحمد فيما اصبحنا وفيما امسينا لك الحمد في خطانا وسددها ورد المستضعفين الى ذلك لقدنا مسترد الخائبين فقد ضمنا لنا ولنا وله تعالى لنا فاستنوا يا رب العالمين سرق الله لا غنم قد ديت نور ارميه اماجدابو نهار من خير الله دارا من سيدنا سليمان انترجسي هذا بسمطا që për të bëjë e loqën ti. Nërësëllë që e muhu, nërësëllë që e muhu, përët e mui të së nëtë e për të të të të të të mëtë vogla edhe e të mëtë muja prejket besimtarëve kabul i pasboj, nësha Allah. Ja kështu, besimtarët arrinë dhe të fundi, këti mui 410, 410, se kjo bod në bitë të cilën përjetojnë me kambën dhe tona, ka dal nga dal, në shkët gjëras, në procesin e kësa i bote dhe t'i venfuni, Inshallah, adi qka prej kësa i dal me bajram ashtë, Inshallah. Qa dhe të thët, se Inshallah nuk e bim punën, që ti takohem asaj i, asa i grupe të cilët, prej kësa i bote kur dërën, تير بون بايرام آيا داطاب المؤمن الميت ومستريح او مستراح منه في ديكري يا راحتو يا راه يا اوسي يا راحتو تير بريتي سيتيارا سيتيار راحتو عي مدهك ين رات از بايرام سيتيارا راحتو تير بري ديكساتي كان بايرام ان شاء الله الله جل جلاله ولوس ميسوكي فوم جي كاارتي موي e dhe fund duaj kërt vede insha Allah paska për qërk e paska për qërk në datë 6 janar 2004 rast ka pasur proces të veprohet bakterie të lëndës së trashë që do të pasin komercijalna i finansiska politika na starot rakovost të se pretišovë i reforsiranata otplata na zlogovite na rabotitite në zazënë koja se në fraženi nështë nështë buto mesec sotë e rabdha pa da i satisfektë edh një shëndir fra e elektrone ja vëpëta çajit cil drejtator të departamentit do të tatëshka më i dobëni posilka pas mos ne për astronomi me gratuditu edh të dimë se toka edhe ona dhe le të plastika e morë Këtë që është të shdojë dhe voglët, në të shdojë dhe voglët, në të shdojë dhe voglët, në e rabët e Allahu gjëllë dhe gjëllalu, atët voglit, atët jetimat, atët doptit, atët pamunë që më si cine që është të, me gjithë këtë bojë që jemi në të gjithë si lë mirasë kërjusit, apsëllët, rëkërë dhe gjëllalu, a i cilë në ka kërju, edhe i lutë me ati i mbështet, me së kur shka i mbështet, o të së një nonës përpreni, o Allah i orë, në afaj gabimet që kemi bënë këtë muj, se ash e pa mundët, në këtë muj mështë gëtë gabunë, së kur shka ash e pa mundëm, mështë gabunë mëjnë mëjtë qërë. Pra, Zotë i Daso, e dim shumë mirë kemi bënë gjithë saru, se në këtë muj kemi bënë gabimet vëgla, nuk kemi bënë abimet më. E me të abimi i voglin këtë mujë doko për lërgë, o zëpë, me abimë sëmë mirë. E me i voglin këtë mujë doko të largë, përshka këse ki mujë a që i bavash, sa që një pikë penkallës tonë me i ranta, për i largë doko të o përshkli. O zëpë, si ta kemi përshkli këtë mujë, si ti kemi një një pikë të zezna përstave të bardhë këti mujë, pëshia, o zëti, o në mos në lënë ditë na qiamën nëpër ato ajete, gig votra më shumë ato ato më kanë bërë. Këtie, dhe oti thodi tes për falmë se ol për Ismaile, për shkak se ditë e Ibrahimit nën diku vendosë, ne më mësuq. Kjo ditë soda është për sidersinë me vë çfarë mos me për këto krahas me golën, yemenait murziton, yemenait për anivazit për shemb, të ngushkaktimin e një para Estou a bater isso, eh, na casa de kista arkte lumet u tkelu ma 150 funde ka kan tsiski premier zato shuva vestbeni vaka no vo naimenuvaniot francuzski trener dererov denes ka 30 na e një Karakva dhe kënirë apisau që pëndonë të vente që ta shkejt të emë në shkejt të emë në shkejtë e ardën takë për nga zare pasin pas fleks me trejtë që ta sërtonë si të hi e zarmën ku i shi, ruju se të hi e dhe në shpijtë zare pasin par trejta ato fleks mu të nga kërën kërën kërën të beshëtë e mërëtoj kërën më ndu që a për të folitë si të hi e zarmën ku i shi, për i kad janë njësën ato prate në të podenimaj pare, u shimën, janë njësën krasi, janë kashimën, janë njësën zarmët që tashma i të pra me shpijën e dhësi nërme, në halatë të pahonë, në halatë të thonë të në të tërkanë kërgjost të kemi, veç vetën dhe kemi di shka, e të të tashkër të të zbajramit, pa e të e këni pravë, të, të, të pravë, pra, pra. histori s'ka lidhe me këtë për letrë shka i kam kërshënimi, për para Kërishmi të adveqare, qëtojmë të ishmi një përgjari Me filozofit Të përgjot dhe vetë Një rukit pa Pazatetre, gomor një latë të të luk Një shumë plak Një pak ma i ri në fuqi Edhe një përlak gëmë Po e të i ka i gomorin ma Në së më hapuhet Unë Veshtë kote një kur janë Unë e jo që i kam kunder, jo që i mujë me i, po edhe me... Kështi, kështi ka lahi me i të po. Hei kështi ka anë mu. Tho, mirë. A i kjete dhe kështi, unë e, se ta shë jam për i thëmë vlesht, pas një stinë për punë. Her nështë që në shkri fëtëria jam ka një të me përhaj. Se me o dhe dhe një të shërvej për, mirë, po, ku morën dhe dhe dhe dhe ti. A i ta për leke i vokët, po e dhejka ati uke t' Dhe energja kam nisur kan marrën ku se trivallën edhe të tjerë. Po ka dalë rjavë, levera do ridet ka mbi cilin. Pas pionin në gojë u. Ama më kujtë. Që ti flakit të kesh me filan tokit me katun me çaj edhe me dalë vendi. Pas ti shapoje ti nat, ti të shojs në filan molinë, si ul ti atë pasnis. Pas ti vogli atë zë bols. Ti vogli shoq filan qro në afi kru, aty do pak baredha pi uj mos uis. Ne Via Gero a questo punto ti dico ne esiste mangiare la mangiata ma c'è anche la mangiata fatta che ed è ma ho entrato in vita di moglie siccullia che casulo e non come sul loro sul mio ed è neve dura onde che tagare sta calzova vai me calzo che non ha più brada ma capello da piede la sprena per al vico e chi muove fratelli n'aka ne hale on the problem coso di andra ti era a tia je janisi pak me halët e bidhiti me ta ja ka njës qepi ta në ka jatë kapitit e këta është pë janisi edhe një falët të të të të cilët nere me ta sa shkohen njën shabitin Allah o gëllën e lënë bashkomi na me tonë fezde bashkomi me tonë anë haq bashkomi me tonë ameni pjallë një flamë edhe ato kanë dash të të mu të buun ketë gjami së kur nashka e mi një buun e largoni mon menes që të prallat e disa njerët me të cilët po mendojnë ato që t'i shka kukdojnë për i sa i bote, përfat këtë halak e t'bote nuk e kanë banë e t'i his, përfat këtë janë kohen të ndahë në përbore në këtë bu, përfat këtë janë kohen shakë dhe përshatë se kontë atime petare, kontë atime komtare, kontë atime filosofike, kontë atime patriotike, kontë atime petare dhe komtare, këshka e përmenë, halat dhobla, halat dhobla, halat dhobla për juzalë dhejtë, Vetëm kanë dhënë rram çdo mëskë anashoj ti biduria sugaton e kanë dalë për si për janarësh ka hala ka kuzimi kultu edhe kanë edhe për po çertim u elëti edhe gjerë më të vetëm ma thonë atë ka folëll shit i kemi disa ato njerëz kanë u bënë shit kujt do të kemi realitet jua apo luja më shumë bim rolë dhe vetë të bësh pa lutka dhe ulet të tash stopit në bairab kurskar ke jam i mjaftë vet kurskar ke jam i avazih Po duhme ju pitë një pitje, tësë të stillim nga ven marrë me pitë, kur kemi misa përmë nështa, po ju përshqë që taishtë. A i sojnë në vëngratë që drunit të rëvo? I sojnë. A i sojnë edhe në Sarajemë edhe në vjelinë drunit të rëvo? I sojnë. A pak mena në rusënë da? Përshka këtë ja, gë Correct? Jo! A i valjë me la? Amma a i vëngrati që po i sotë drunit të rëvo, a i përna Ai po mas akron. E cetaq profisim djua, çfar roli luhri ni? Relinia Adan, relinia mtatrilek nin demla para tas çdo moment ne vet. Profisim ceta. Franku Chicago dime tas te. Shaytan fërbe djua, çka çdush, çka qulë le postear kes po timan? A ti jali dri, per veira lum kokr truni, çka dë tirun nga voma e fort qika ngujlla e më të atë i përështë. Unë e do në arxeni, do të arxeni këtë mikrofonit pak, përshka këtë ndoshtë ahen të në vëgjute shpia, nuk kemi gjithë ditë aturën me shtua. Gjithë familjo për që të sëmë me kemi marë rësturën një ajunë të shtima. E thalë, zdiqë i pantollë. Triherë, zdiqë i pantollë. Ajë a thua nuk i mirë të vashka po folitë? A të një gjumë e të të të qofi në është i bomë së nëtë ajo. Edhe në mëtë mërtetë, si ta keni pasë fotografiën e ati gjallit rasë që është e i vëramë pro, a i të i kishin me për për në tëllë të të deshë. Në atë moment kër e kanë pasë e i bomë së nëtë dhe të të të muslimen, i kanë granë në kofër trumë i të të të. A feja po lu i karënë, a feja kanë anë përpitje, Gue t referred on as amas randdi Ni, Gue tëwie diri va ap naś mikrof i ne te ki. QŁ mund para za asa. Aho ku pihana a. yatatua topoa ator fai kurbaianaaz vaitat mehrahin. Go rajosh për ndorist t'es fundamental, o kji paizha an kurbaianaaz vait mehrahin. Hajaraji tje it chim sincheriteta zaha shkanta he, vetia e dho y Chinese, Ju lutem xalëritë dhe ndoshta transpalës nuk e kanë për ty mend me urrejt. Kur's kemi për princip mençmuri, por vetëm njerëz me ngriqje mi kanë gëzuar. Në qoshe ka ndosje ja hala as e kuptojmë. Në qoshe ka ndosje ja hala votën e gjithë popullit. Në qoshe ka ndosje nuk e dal me erë kur. Në qoshe ka ndosje premjet rasturës kanë nuk i bën, nuk i bën. Paku një 40 peshë apo 1000 fletë lezi drejtas. Ju lutem Atër një rësëtësinët këtë pune kanë mosin të gjithë, edhe të kishë e nëspekt në dheja t'i. Anëmiko e ka vendosë në borin e Universitetit Prishtinët me ndërtu kishtë. Anëmiko Universitetit Postohës ja kanë gjithë e më në sveti salë, dhe të sotë ja kanë gjithë e më në petarë, e më në petarë për i dhejtë. Anëmiko prej qëllini me kri e sordë e ka, Af, e vim shumë mirë ai se ki vjen diku e toish gjitarat as ki pamundër mesu lut. As e pamundër mesu lut. Ëm ajë aty ne çapo ban burra. Ai po vjen vënin tur edhe do e di se ka benej për konsistatit. Po e mbaron në manafet keç. Po e mbaron nikis kan. Edhe mën fun a di çka të rijet, ma pershin vet me largacsin me be kur përgatiten edhe i harë prostrim mesu nuk e topot. Gurtesojn votas te ki vjenin to. Thot a kipa apesha pina manastirin para pashinim dhe ke ka ndonë përnë dhe të të të të të a kërën e jo a jone në ditë e piti me si nga venë ndonë të bërra të më palë një pëdurë njëherë me e shimë këta të të alu i manastirin e nënë insha Allah me i zënë e dhoti ama ja që përndon bura a gjëdimin nërë kemi sëmë nërës për e shofim që ka përndonë rafnere pashim bura fleç edhe ti Allahi të në zelaluhu në ka thonë në Kurani qëni, inda me lëmuqminu në ikhla, gësimtarët e shahadetit, përmarë pa parasti shfarëgju e koli, përmarë pa parasti shëllitkom bitakoj, ato anë e manë botët vlazën janë, ato anë e manë botët duët në angajhë për një një gjithën, ato të gjithë janë së kër dhëmë të ekranit, dhëmë të ekranit së ka kranit, shka i ka dhëmë dhëmë dhëmë dhëmë يسعى لذنبته الأبناء ما يفضل برياتيه وعن جوهر في فون المطموعة برياتيه نا دوت انترسو منه لفع الله ويشكاك من تايلان نا دوت انترسو منه لفع الله ويشكاك من فلبيك الله جل جلاله ومو جلاله ذو تيام يابت يسعى نوم راستاتي السيكو të cilët i kimi shenu prej gazetë e revisa të nëndryshet, nëndryshme, botnore, të cilët nuk ka fëdishim, të gjishim të realitet për shak që mask dal në revisa njëshet, i kili ullën të nëndryshet, ka dal e vartin. I kimi teht disa prejktive, mdo. Sistemi markosit në Filipinë, nizete një, një, një, një, një, një vajzave muslimonësht ka thoi la ilaha illallah, Ja ka prret di martisim që as nuk дозвоmohet ka i vitë të gjithë. Në mod një jetë sistemi ndërhyer sistemi Fidel Rolov Castro Gandeski i i dhe i katrer, nën në mod një jetë më dallova bosëva. Lava, çka po them nuk ka sa i gar. Kjo nuk është për me më gëgjua, me më mërë, me vëti, veç me t'i që ka pëndonë në muslimanët. Nuk është me t'i që ka pëndonë në muslimanët. Që ka pëndonë në bostët. Që ka pëndonë në bostët. I shala nuk ndonë më shumë të që ka pëndonë në pjesët e t'avena. Që ka pëndonë në bostët. Kurë që më nuk është të dërstënë? Përveç të finishtë. Përveç t Për, edhe për, me qëpar shpiki, me qëpar bimtoni i jo hodhën në gjithë, par pi par gjithë e këne në sërdo të në botët, qëpar bimtoni i jo hodhën, për me u ka ndu botët, se muslimanët që ja kanë në ndonjërën, për jëtojnë që ta shë eksemi i sa në kohën e fundit, për oficirat, oficirat dëshënjakë të cilët janë musliman, edhe janë isë komishtlenin që bashkë me në bimton, e ati me gjemë që janë musliman, për po jësht kodat e bostës. Ska musimanski rambo bostës? Açë që duhet me pasë musimanski rambo bostës? Açë që ka nevoj me pasë musimanski rambo? Ska rambo? Ska rambo? Rambo është patrioti asë vizë janë. Rambo është patrioti ushtërëm në domenët ku, ku maron e i filma e rëpërëm të rëpërëm të rëpërëm në një. Zati ku se ka përëtëll një film, si asë filma, po i filmat pojë përëtëll një një apërëm. Ku se ka përët kër ishte rusia në Afganistan ato për të hekë rusie për ta e Afganistani shka takë të në majtë brani shka përdorën majtë brani ato për me ndregu botët se në Afganistan nuk dilet me kryeve shka përdorën e përdorën Fjanë Rambo e përdorën Fjanë Rambo edhe atë për e gjalli i të një krasilbës për salone edhe atë e prunën Afganistanit një një botë një sa levizim mirë për i shkrati ato filmat roki aiz, roki të faë, roki drajë, që në po roki qëtër, atë nuk edunën së skësë në Afganistarë kushkojë, në atë përë atë shahadititë në Afganistarë në gë, mi bëjërë në në të atë, atë gjemë të ri të të të të nënkodënë atë Afganistarë në se gjë kamë dhafë, atë gjemë të ri të të të të të në pojëshëmë me në nërika, përëdi, okula krijez, e me me kër të të të të Shë a i s'ilvest në salonë kuspen nëmëgani të në janë, vetëm katëm djit përës i ma sati festivali që i s'iliki të a i jiru, a i usat i me nëmgani të nëmëgani të në janë, lëmëtë mirë se onë veksinër së në në këmë. Onë jamësë përëmë me dhe në në sërë, onë jamësë përëmë me dhe në salonë, onë jamësë përëmë më botrinë, amakë të kanë amëzatë fortë, të kanë amëzatë fortë, Musliman bi yudud Siman al-Gran Universiti Musliman bi yudud Hamda Musliman bi yudud Mus'ab Musliman bi yudud Bilal Musliman bi yudud Musliman bi yudud Suhayl Musliman bi yudud Amr ibn al-Aas Musliman bi yudud Sa'd ibn Abi Waqqas Musliman bi yudud Khalid ibn Zaid Musliman bi yudud Zubura Me tësë terminët qëtë të reja rambo, me tësë terminët qëtë aër në bifë, me tësë terminët qëtë aër në bifë, me tësë terminët qëtë aë Michael Jacksona, me të Fahmetëra qëtë qëtë njërëzit masën burë atë kanë njësë mu putë ministë me të nërë nërësë. Allahi dhe në lezërani në projekti morali dhe dhe më abad alini dhe në zële po. Lohë dhe në lezërani në projekti me projekte me të sëtë janë në njësëtu, janë në të Allah është në zhëllar unë për e këtive në ambrojtët neve dhe këtive të bashku Neve Allah është në zhëllar unë në, në lërgohët radhëve ato njerë së cilët në formojnë bidje të të të të Ne lërgohët dhoti radhëve ato lërgë së cilët nuk dirë që ka më në trebu në atë poshka duhet me di që ka më në trebu Këto gjora shtishka i bërë në biset, të këllë ato gjora ajo fe, ajo fe, pike e gazit në domën në të dhët shkall nuk edhe ditër bayrami me e bajramit, bajrami nuk e ka një 4 milionë e shimë këtësime, vetëm 3 milionë e shimë këtësime, vetëm me një skaj preztajëve, slajpa, slajpa, tita e qimejit të rësut, e insha Allah sot me ka kejtë, e nërdo, e ka tek, s'kam bajram sot. Unë nuk e di sham bajrami ka ndët ato atë gjallin që ja kanë morë me shute vor. e vorët. Sot e sot mund me shute e vorët. Unë nuk e di sham bajrami ka, ato është ka borë së sot me dhja kanë morë, Onde o que diz sabe a dinâmica quando a doutora saiu guardadinha do colchão, você sabe até na diveteuçar aqui tu devia ter sentido uso. Então trop, ia sabendo, quando eu disse aqui. Allahu ma'a leha apoio do leodor. De agora para na atividade tá aqui, sem marcha que jamais souz anan man, anan com todos os inimigos, nem ninguém. Para a va fotografia. Na atmosfera ardios todos sobre que abacou, ver se é minha taça, é minha taça da tragédia minha vetëm një mësari, janë që dhe qëtë njërë të shka gala për që e këtë punë. E vetëm një qitetë prej qitetëve në bërë, i fa 7.500 gjamë, i janë kajo, vetëm kajo, ato sot janë moshkej, për qëtë që qëtë e këtë punë, nëse di shka për ma shumë me vojnë me vojnë, që me si ta që janë vladër ku ato, shumë e gjithë, zërta baxë, zërta baxë, zërta baxë, zërta baxë, zërta baxë i neven këtë mujtë a këtanë me njënë ura bëndali, i da këta e banë, me të horë, që anërmër, kumë e di, në kemi omërën sipirë, e dhe kemi bëjmë sa, prej sipirë, dhe delin i përë, shka në kanë të orënë të ule, që ta o të me bënda, në ku në bënda, në ku në bënda, në zoti mazë, si në porosite neve, vartën me falënë, dhe kemi në kelam përë, po Si nga ke porosit, Allah i ronë nga tek virë dhe zikër me të batijet, kemi përmenë mujë Ramazanët, isha nga Kë Allah i mal tineve ditë gjatë Ramazanët, nga ke porosit dëpun me i ba e dhëmbët në i ba dhe nërë kështë të kemi me fru Edhe nga shetash, më të nukëtë me më të dhërë që di, dhe e me kënë, kështë e nga dhe nga dhe që e nga dhe që e nga dhe që e nga dhe që e nga dhe që e nga dhe që e nga dhe që e nga dhe që e n Nështë ta mujë të më qaqë e banët, a ti shkru nga pëja t'ingët mirë, zë se ti si dushë se t'pune banë, ti si dhutia Allah i ma, ila hameti ta në bineve në shënë, e dhe në e dhe në e presënë të kejtë, ato për agro për kujtë i milionë gjatë mujtë Ramazanit, në mozën, shka e keni po Allah i jojnë, shka e keni milionë dhe në nëpëstanë të ta, ku ta kemi shkërtu Cezër e ti ki paskep magatë në në në Elena jo se ka dodhni shëtitur spirnën gjoneseve, po Allah joni sipër çetin spirnën dor, kedit apo e vlastet u sotit ka ngar, di ket mujin e lavazarit të qytet, Bedawi, Emanama, Re Bakamie, se der ghamie, ela do t'i kalojnë ket ghamie kanë ta thur tipar ditën mujin e lavazarit ka vullbanja, kanë chative njerëzve, ka chative njerëzve, tani reunona me chative motra, me chative kunota, me chative bijave, kanë ngazur para se për ela para histor kam me kor ku nacer ti let që edhe aty me aty me ka mundën e arabërave, ai ka marrë jo idatë, thënë kënimin e Zotit, ai dhe në ka thonë, edhe po të ham pra tashë në ditë ku e ka vënë ju lutja e profetit sallallahu, pura shukur. Joqë të shum ngat ndaravia apo xhuma e takëm, pura shukur jëm. Pastaj 89, 99, që burrë ku kanë dhënë me arabë ku janë. Dhe gura përshkoj të gudur me shkur lukh në e, përkuj e në graf. Ta kur përfarë një petë herndike njëjë. Kur për nëjë Ramazani njëjë. Ama ato për janë zënginë, a zë gjatë për janë. Edhe përshkoj të lukh. Ta minë në shkër kërkuj e në graf. Ta ewa lejse, që të gjallë Allahu lëkum me, që të të kulune për i gjennët e këti. Ta të ka Allah i dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d فإذا صلت المرأة قضتها سيدي قال لو يا قد لو وصامت شهرها ايضا لو يا مويدرات فتذيه في الجنب وقدمت او اطاعت زوجها يا لو سيدي مويدال ليطاع بولدها وربت ولدها يا سيدي ارويا لو يا قد لو فينا دخلت الجنه ربها يا جايز الجنه اللي تغريب الله ان شاء الله ati në meskineve që kanë dërnë nërë nërë të rëndikën, edhe besa jashtë ta taj që kanë mundu i siftarës i si të përgatit, edhe ati vë të qimë pakuhët njështë, se vrati i një frikës që e bajnë atë në zemën, e në nuk e kemi, kur që me përgatitin si pirit dhe i ptarit, edhe rin të rin të rinë të piritur në natë botër e vetë grave, rinë atë të kurur në natë botër e vetë këndore, se ndashtë akizotria e në vetë në ta zgjelly e fjalën zotapulci ndoshta ki zotrija Elbet nuk do t'i dofën ti biri e ndoshta ki do të prrafat apo dot çatët ndoshta do të fole apo do të rrudhën bash çes ato daille ato ikan, majtë i kët e majmramin lumi ai i dinin muin e ramazanit natën i freskët i iubëai në muin e ramazanit ti nuk ka pas vakt me gjir kurjo i iubëai muin e ramazanit ti buka ju ka dog gjithmonë rregull murdhimi gjithmonë rregull, pregaditja gjithmonë rregull, ato krarobe ka Allahu subhane dhe zelalu, nuk i ka urrejtë rabahat, pse janë punon vonë, edhe alatë laze për fjalës, e lumi ai praktikisht si soi, aty ajo ka të dy grua Saidara të sëna për tradicion Gavrena, i dadelon ti burrëti të cilin atë afrikë me një punçësë e nisar, familja e Izraelit, familjes dene besajin te vir ja qai familjes te Allahit te dhelaru ta fartu a duj poalve ja van barabare ja van barabare sepaf a adoruna zot ti fabura insalati çuken do stivet luqjo do montalm ato shali moa lave karbain di 40 karbain te fir jismu nakri odite 25 dero temperatura se të bëjë në grкивë ësht. E ësht. Trëm për nërmejë sit k對不對 ū qidi bolatimні ardhe bër thukëtorik pusët op pra Readëm Sh extensioni Aungri eene carës së anë 걸�ë si të tëjëna gjitur Se të të adhë itë ouf. Jeionalë të kom as më njehë, иковës së koderë së, Kansh, shemë samë janë agarës Herësosure growë të saim ilë Schedë случай Në sandosh që nëninit janë nuk jep përselapi të atij për vetë poshi e selasti. Në sandosh që ati xaliot nuk jep përselapi për minimit ati për nga poshia selastia, Allah yot. Nuk do të kanë ngjimi pasuntot mos ne kjo. Nuk do të diën anë jemi pas nuk nuk jemi pas tëu, por se kjo. Po t'lutemi ti me na i shluj se ramazan veri. Ati që dajë. Ti që ta kemozi Allah yot kur të ndal ti. Shpruhna edhe këtë Ramazan për Ramazan e me vëherën të janë për arëgjimë. Me të mëghe, edhe me pëllohës se në rizë këtë me si që në këtë e nusë me Allahu dhe me zërëlu, që ditë të te ardhme shto për Ramazan e të anena të një Ramazan i të qëtër, në që ose kemi mështi që tash me vëa në një punë në Ramazan i me ndojë se të të bëjmë të gjithë në shë Allah, një një qashë dhere, që ditë ka për sadjor sadjor sadheno masë sotë. Ai nidit në aldi banë matriks aq aq edhe televizivë pak, por çka ka është të tash nëpër di palë, nëpër eha jam sot. E kto është çka të dije që sot mos atë situatë dyramit bojë jashtë ditë, to le të lishojnë hadi për në palë për pralt vet. Mos ne era, ne era të tekrano njerënor gënizni, mujizot, elë aniz bejë juola e gjatit në tamamazat, çelimi jura ndër din çelimi është edhe dashu. Në Koran i Karim Allah i ka thënë al-hafira be 10 dalih mira pagumon be 10, çdo e mirë paguhet be 10, 35 kalet, trashëndikat më atoja të problemeve vite, edhe njerëzit kurja ti punja bashkoim na travazuan në çka, edhe edhe apo me 10 pagumon 60, pastë dijem bajram, dila çertin din që ta detajojmë padra gjeni ashtu, pastë trashëndikat në fazë i ka mos mos Vamos ver a filosofia mais que a Jacare tem então discussão trás de dentro da festa perfeito. Claro para das há tinha tinha já choriam que tinha 40 minutos e 40 segundos e a dívida estava boa. Portanto, ia na barzan para ir na saída e irui por que me adoraram dali devia tudo lembrar. Sabe a razão de quê? Era para conhecer e aí já devia nem sabezinho para ajudar para parar isso ali. ليه ويديه رفاق أطفع أرساب إن شاء الله الله يبريكي تلاكي في فيه من أحساب من صاد رمضان ثم أخضعه بالسسنة فيه شوال كان له تسود الظهر تسود الظهر أي شيء لدينا رمضان فعلى فاركة كان لبط رمضانت يا أرجل أنا دائمك أعطيك أعطيك أعطيك أعطيك أعطيك أعطيك kei imren ninus fit banin odov do so vira do so, rika pregazis perket udmet vesal allah jallaluhu fa taqayan qasitarat fa taqan nisa sai pergas persa arab me blazi allah ta'ala jallaluhu laym dimara nuka kaqubna ka bo pas tirak te bet baba tu dena laym shom ni umra televizor laym shom li ma taqtib sai pergas persa selai qometo te vaza ni urejja po prosima mir koi po sabri nias që të një sotë ku t'il një për gjatënjët e tashë, gjo në nërmalë në të zemojnë, për të sonë a të falënë bajramë, e o dhe punë të mora të kemi, që e pasilë bajramë, dhe për e janë njërë, dhe ti si poshë, me të njërë qetënë në përshëndekë. Që të gjemë të ri. Brëna në vitit ka përtajnë bajrama përë. Qikë a atmosfera e gjatënjët sotë të të, edhe në kej Kër tines për jashta, se ta shifë e ketë të të që janë gjami, edhe kër tines për jashta, shkon kumanojë si të qështë, me shkusën me të qështë, me shkonë, qëri ato të dozën? Qëri më kumanojë ato mënazë ka të në burisit, edhe ato të posët e këtë ratinës që a i kërë shpia? A kërën gëllëbet dhe një interesim se ti sotë që i barat? Interesoh, të lutën interesoh. A i hin u dhe të dikuj pjartive të tozë dhe një poshtë në ti Bajrat që i e dhe i muslimat? A ka ndru di shka në atmosferën familjarët e ato se muslimanës Bajrat që a këtë? Përgjitja? Hinsh, gjërat, gjërat. Unë e se di shka për më ngërejnë ti e qatë shumë me një fjallën në getë bote ka e një në govëdhila. Shka për të preskonë qatë shumë me një festë të sila ashe li edhe në ngështë veç ato shka sot absoluto që dinas ju i ndurove lasat i ibaira se di shatli otje vetat na kanë ngomudin asambleja vetë sot jo ju keni përfar konkret keni lidhje vetan kurri saën sa bashkë jetë javaira mbi ato janini javaira mbi ato wallahi billahi alazi galdjet javaya mbi otë tinin që jam bajrami jështë të kili edhe ato shka foli në kejtë gjuhet në botër dhe s'kenë musliman ja kanë gjëllëzgijen edhe ato më kohën që të që të që të që të që jam bajrami jështë e unë nuk e di a mundërës të ahit kjo në krije për të gjithishtë që të të edhe ti këtë njështë bajram edhe ati a gjithë këtë njështë bajram edhe dali aji me ti i s'pa një dhe i ja kjo jam bajrami jështë ja aja bajrami jë i këpara, dera sot stavon vetë vajrabi kur van. Edhe nis tham produksion vetë. Sa mo mendoj di sa ti mu voj festa tri. Na po vërtoi natën e vet, na po vërtoi natën e katërt, na po vërtoi të premtën, na po vërtoi natën e gjashtë, na po vërtoi natën e miljëtat, a do të kser festa ditë. Du të kser për një botë gjallë, për një gjallë festë. Qëbra për festë, festë të vegon dalim, fjala fest, do të vegon dalim, sip. 5 ndalim që fa ndalim një tren një moment me e lënë përën nga shpilë ka të mufzu që kja a 5 një disa moment disa momente me e lënë përën nga shpilë për mufzu që kja ka këmëtimin që kja a 5 e nga pra saher mesoj që të në fërë veç të herë hu sot edhe në bajramin e, e kurbanë bajramin e haqë edhe s'ka më mështu as të herë në të të doanë më dhefë as në të të Allah i të leherë, pojëndëmë ilhamë uzzat, që në ke falë, në ke t'inqë, që se më në pas falë, kristër, në në në asa. A gjëja, në otë e tri dit, më dëtë në fesa. Në otë e tri dit, e në otë e tri dit burra, a fesa të në të ato, ashë rët e ndalume punë. Ashë rët punë e ndalume, dëto dhëtë dhëmë parë. Për qatë karlë morsi, përka thonë feja, ashë op Edhe mu për qatë lënini, të lëmini, me në të pjumë vetë në krashtë një ditë me në ledhët vetë në moshko, ka të thonë të feja me shëpjumë i fukarave, e ka të filu edhe fangë bëndrisha, a la parezistë dhe e qëtë. Mu për qatë ato njerë të kanë thonë feja me shëpjumë i popojve, se ato me atë fa takdini, me atë fa aparatit, me atë fa mikroskopi shkenëton, si pasative, që e shëpshin botër, nuk e mundshin me, me, me para toa aske ak më të mepunu pravnao të të tritit më në në më të mëti opium ashtë. Morë që në këta ka pas drejta. Morë që kur ka pas drejta e. Këtu ka pas drejta, ku ka zonë feja ashtë opium i si poplit. Ame a e kishtë e për qëllim feja në opium i poplit? A feja në të cilin a i ishte qënë qënë qënë. A feja në të cilin a i ishte qëtë, dhe në e ka pashtë qënë vetë vijetëa, ishte jehudi. Dhe në e kishte qënë qënë qënë q Mbajëna 574 bëhen kërcin dinin kështer për shkak të ardhmë ekonomik të vendit ku jeton. Do të brat pa kështër asila më edhe me dilemë kundër arritjes e lobijve në të gjitha. Mund të kursë që shem për të arritur çmimin. Të aj as 1000 radhë dinete pa përgjigje. Po aj asë mos e tubëskel Paris nuk ka apo nuk ka solë në ndonjë më komplikkan palenin. Do aj as 1000 për pat gjith atne 20 për të dhomës të përgjigjë drejtë. Aj është një që rrështë ikhini, ço so nuk edhë. Aj systemin dhjë dore, dhësëtë da systemin dhjë system dore system të islamit nuk edhë. As systemin dhë gjë dore, as a toksor, as a zë dhëtëg, as a toksor... As në orë një së ne e ndhë dhëmë të islamit dhe. Pra shkat, aj nat din që ehtë e për në ben, s'ha upyot, që anë ishte aj otëpë, për në ben. Se normat ku se ka leddu biblit, ku se ka leddu injilin e din, se normat e injilit plas ai ju naqë du zonat mato otis du zonat mato tetë barza du zonat mato çonafresh ka i perbam dini tash me an driftat që ato zgudohet matoën e fërmi me opium çka po do opium patman çka po do opium patman se një pemë me fantie las sa ti po shohuket bot rracë të shoprit şeytanë zon abako piu motë do të ngjej komplet şeytanë zon don çka po do opium den bibel me lazuti Elambe de tani rivi posbia me jera koto se gruja asmot as joa ples as joa parlant art art voni na mele rofem na se parlant duzem ishe po parlant jate por ka tash dor va do vmatu por ka tre parlant ta gruja na parlant jibe tan kundalo ta barka alkano biom Allah akritam et da to pega on neli batun lakum wa antum liban lahum ka qenë ju jeni në domatave ime, ka to janë bizondat e juve, ju jeni para të delas ka viçet, edhe ato janë për ju vetë delas ka viçet, sa kanë në lekondata e juve ju ju ju bananë, banat me temperaturë më të bukur kërc me përjetet tonë, kur dishën gorbet, dhe edhe shtëpi të shpejta si ajo të, kur dishën të shtëpia gjohe që po janë familjet, çes një pikë atë sortash, sepse kanë për gjendim rrafin familjar mes të dyve. Është fant tani në misione dëshëtik. Në dalë pion, anë vilë do të dalë pion din zonash, largem që në afë qara kënone me fia të opion, sa e di të fol. Sfar sfar sfar sfar i firaja jeto. Pra duat pas duat pas kujdes kur të folë dikush të duat pas kujdes funda ose dikush çapra pas. Sai përkat pse të vras ato janë me timo do stol, kur ka kaker nuk jam ti në më personat, në ja katra të kash vetë me titën, i një pas sallamito për të qura. Po jam i dor. Për vë imanë Tita e përdojnë Zetë për të imanë Zatë lindja Katëri juli Ustanak sërbje Sretë në juli Ustanak sërbje Ajetë përfëstoj Ska ka halat alera Plëp të rukë e august Të rrëndrë Të rrëndrë Të rrëndrë Të rrëndrë Të rrëndrë Udallë i dhë Për në këtë Për në këtë Për në këtë E kur janë të pesa, traqë i si pëllu ja u kjebu, pjefimin e, e, e konsulatit Jugoslavijës, nëzërë, këpjullar Shkëtërkovski e Gjermaniës, nëzërë e, e patën pëllit me ripetu bimi, patarën e mirashit pakijës, e patën pëllit, a keni ju në konsulat shumë punë? A, mëllë, mëllë. On e të ashtë i kurqanit e me ka nduk i se së apunë, Allah, Allah, përën një 14 mëtë duhet në minë i muë. A shka pëlloni të konsulat. në konsulatë? <coughs> Masë në godine Sprema Mozezat Manifestira një osmi më Dë tëtë mu pregatit të jatin më, të më të tre bujbe Ta më Pispoj osmi më Më neha janisë mi mu pregatit Për me pesu një mojë Tre bujë Pinë një mojë pregatit që me pesu nëse dhe peqë mojë Një mu Pi këti janisë mu pregatit me pesu në rrugë e august Rë muë. Për rrugë i avgost, janë ishë më bregatit me pesu, në që të ditin dë temë, të leo për së qatë muë. E që asësë janë ishë më bregatit me për për për për për të njerit, dë sotë konsulat i Jugoslavijës i angajhur, në të zëndokë një prit për shpesët, në më thotë, mërë në mërë burra, mërë në mërë në shparë jetë të të të të të të të të të të, më nga ka ngujë fatë, për doka tërkuzë, a falinje, ala për dhalinë gjithë, ato shka këshin për të gëndërë, ato këshin për të gëndërë një qëtë, su dhe jore, kër finjë dhe tepë, kër talet tepë të pjodhore, të kakë e paraherë, mu të kapi qi këtë gjithë, ka? Eme janë në ishënë maramë në në kusëtë, re? Doni janë zhënë që na të i eemnë pioneri i Qada qada tërë, ershishin lidhen me redi, lidhen e pyrdë. Done fillim në pjodërdë, lidhen e rinis. Pëlidhen në nit, lidha socialist. Edhe sa të bashkë socialist, pinëllën qada qada, ashtojin në mos ke mos ke problem me kët katëshën kat përkohë, iniciativë gale. Do thotë këta picullni e kemi burr. E lidhë të çarit të qadalë, la e pavarësi e dalë më drejtë. Dështoj. Dështoj. Era kisht qenë për huaj edhe kishë amëzujë për fejë, kur të ale pime drejtës, hipën si kërshime ka të rrunderës, edhe këta të atemi e dukuna, në shkimi më gajle këta i prishe atë i prishe kërës. Në arëm e men, në arëm e men të di, po të njëoja këtë ferë, këtë qërë, të të të të të, nja 37 ferë të janë kërën me në mëtënotit, a do bura që ka të nëshin nëmë, ka rika do më të si, pështi, Ato në trenin e 2000 hartin, festojmë ato këtej jetë, bëjnë mbrijon e festë. Këtej jetë. Ja i djon që mbrijon ku festu, ja i djon që dojani ku festu, ja i djon që në Hawaii ku festu, ja i djon që në Gjedirin e Aleksandrisë ku festu, e drejtorë na përshëndet. Ato këtej votore të Spanjës. A në Islam tani kanë këngë të reja. Na festojmë diar me pop fraction of 6 of 3 dit i kemin më pas fund. Edhe çdo kohë asnjë ajet e Kur'anit, asnjë hadith pa namalë karanë sallallahu alaihi wasallam, që sob dhe vetë la ka thonë me bil qul. Këto çfarë? Edhe ditën e qurban Bayramit, asnjë ajet që ka porosit, asnjë hadith që ka porosit në lebur. Ka çdo ajet e Kur'anit, as çdo hadith, po neve çanë këto diniot apo kur përdor Bayram hadith ka qali. Për të thonë, mbroj ju lutem ju doj me përshëndetje në çetin vizita psalpet kur shkojnë me safir fëmijë ju vijnë me vete çe fëmijë ju me ato fëmijë ku po shkojnë ajë me safir për shafën e zgjushën të zonjave lecet të zgjoj bairamit ta vizet skapobot ndronë atmosferën e tij ndronë atmosferën me ato stat me atmosferën e shkëmelë traditë vetëm edhe lironi fëmijë ju sot m'i marri këngë sot sfija m'i lëpas m'i m'i m'i lironin e takon me shokët e nesh ka kanë ndëbon Në atrakër me cehh for të berakë se shponës, Më lojtëragtë mi ka në t'jetë me lui t'me ta Eh, oën e kam pëq strongës, e sot, te linija jonë E ka të poni të出去 i ndë potës ban накëtè stadionin my Me ha carro si qe teke me përra, nourkin e qe t'melly Se sa char Bol classified dhe t'mrë far Magazine E se sa fostëf faraj ahoaj e kam poenen mushtolet untuk王 këbuq 1977 Bekkellen e për nenë Baskarja, aju ga kombaj që came blakë Welse to ke an안 polite, shep逝ë me lune me trip Bash, edhe nuk po muj me ado i për lutje, kemi pas buri në gofornë që s'i mërakë. Këti ku i despra veshni trenerkat timostimalieri, veshni ato trenerkat e gatata, mos luni me atë sporta kararama, aram topi, aram angreti, mos ana veshëllumia gomas, veshni ato trenerkat e gatata elim, vesh numir çifsha porosit zoti, luaj loj loj sipas rregullave, mos u shali me, atoska, me ato kadim tia djema ato manoka, sepse do të kemi të bashpitat pas ka marrën gjakat dje po Ato çfarë? Ço qeles ka kanë bon, i bodrisht, unë këtu i baj me lagje ato të diçka, çka kanë i bod. Në lund me rregulla, errejuto tregoni edhe lojtarë një, edhe dhe të mirë, edhe do ta fitoni, edhe vlota sajt do t'ju tregoni aty vetë edhe bajrad kemi, edhe poztimani jemi, edhe janë i popull civilizum këtu, e jom edhe ju shkam dilni me qëshira jet, mos bani aty si, para finals ka ne mes rafahi. Kur ju vetë, ju vetë, dajva kur zmeni dikush Por Mosubani ati ati, ati, ati jervë, shka ato për shkojnë menat e vetë, ato të rekorën ma burra pak e jumat nëbërët. Gjithë morën jumat sinë qënë, gjithë morën jumat marë, gjithë morën jumat mesët, gjithë uh, morën jumat sumat preshtet, edhe më atëmijës gjë nërmëale, përshka këse na, neve na lërë, uke, më më tjë, në pasurin regullat e islamet, Allah i zëlle zërru keve zëbashku me në një mëpneshe me keve në të fafusha në në në në në në në në në në në në Naj kemë edhe 4 minuta son për këtë bisedë sipër. Tudh zaten po çad derdhu po pojoj. Takimi i u me të cilin dash, të cilin specoj moti mota kupton. Uh fast we do we listen to it but most you know it is via that has in the doing is going to transform me so the west and but cost she must go must give a effective for sake of malaria derby because they say that face face of she attempted in population. Mëtë gjinime sguzanë me pas për zime, antikatorit. Respektin e soqakën dhud me ruj tita pë fjesër me musibërë. Respektin e soqakën, së kakën e soqakën nisë jamë merithënë respektin e ve. Na e luz me Allah, qëtë dhëtë sitërini në ruj, qëtë në qëtë dhërë, qëtë dhërë, qëtë dhërë, qëtë dhërë, qëtë dhërë, qëtë dhërë, qëtë dhërë, qëtë dhërë, qëtë dhërë, qëtë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 me i pas një për vilës, edhe me hejt gjënë da shka i penguaj musliman për rrugës. Qikë në hak e rrugës? Me lërgurë dhe një gjënë. Shka pan zëllën rrugë, në një pulë i të njësët, edhe kërës ka përteja e benne, përteja e vajzë, e hujë që e rrës, a shka që ehtë një një shoset vetër në gëmë ajarë, kë kështë që i dhebë, si të të së jetën vilën dhe afer tajtër, e taqa, për Ja ruide derne familie sjetër, e ke ruide derne familie sjetër. Ja ruide pa kundërta pa hipet, çhatë të kila sot. Pa çetër do të delave ajo për sot, për më çetër val, në datë për padre jose me baba rat. Ai Joania sa e familjes erun derne votë sale, erun derne votë tebe. Etodas ashtu që ne rnumi të marrves dot pesë, kësaj djalos familje ta pesoi mua sto cicahi beskar vetasulat ni mu'in ramazan e kaniu allah jallaluhu majud bi qozza taga nihai ni ibra ramazorit banikabun da lutfi allah jallaluhu boshna katka kan me ramazan ay tiklasan edhe ju kërkoj si ti greni tur gja di minuta adan levertu ati majzama naqiduk bi allah jallaluhu beruaya tura hikay auzu billahi minash shaitanir rajim billahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير المرسلين الله يعلمنا ما ينفعنا وان بعده رضا علمتنا وذن علم لنا علم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم استمع عيوبنا واستر ساءنا واستر عوراتنا وستر بناتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واغفر واشق ذنوبنا والله اكبر حسبي الله ونعم الوكيل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا واغفرانك ربنا واليك المصير رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَأَخَذَ لَنَا بِهِ وَاعْفَ عَنْ لِهُ وَأَصْرْ لَنَا وَالْحَمَّنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهم انصرنا على القوم الكافرين يا رب المستضعفين انا باب توقفنا مستجيرين فلا تتركنا خايبين تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وصدقاتنا يا ربنا ارنا من اثكنا وتوب علينا يا مولانا انك انت عند التواب الرحيم اللهم احكم لنا محمد اللهم تقبل منا يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله وعلى اله وصحبه اجمعين Allah i Middle 10 madre jalsmur 1000 Aqs unitpejackin të usko ter jer as <Walking> <syonde> faritu <facial> ai porcapa modo paravita e papi 36 dias daqui até amorio tinha 12 folhas. Allahu binilahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La baidi illa billahi al-kadir al-azim. Tu tela per capla icona aqui agora. Devo dizer Allahu Akbar porque acho que não foi tocada. Martite viri guardoi 34 dias, normal, não é problema qualquer. Mas tu agora guardoi 34 dias contra Deus um dia geral todas graças a Deus memo mais vive trata em pirar sura do ária suria com boa certeza boa direção dentro da via por todo mundo né área toda da ordem da sura por visita suria barco trata pirana surs e garruco até já pela semana Allahumma salli ala muhammed wa ala ali muhammed Thank you. <coughs>